Se gjitha lavditi dhe falendërimet janë vetëm për zotin e madhë, Allahun Subhanehu ve Teala. Ata e falendërojmë për e ti, fali dhe u dhe zime, kërkojmë salavatet dhe salamat për shëndetit më të mira, mi pengamberin të onë të dashën Muhamedin, Alehi Salatu vë Salam, shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimali cilën djekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të ksebote. Të ndërua vezër, kjo është dita e fundit e këti muaj të begat të Ramazanit ku e lusim Allahun subhane vë tjara që të gjitha veprat tona kontributet tona, përpjeket tona Allahut i kjetë bërë kabul për neve e gjunahat, mëngësit e të metat të cilat i kimi bërë e që janë du shumë të na Allahun e lusim që Allahut me makhvirejtin e vetë me falin e vetë, me rahmetin e vetë të kjetë mbuluar ato Ne jetuam shumë ditë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, paom nga karakteret e tij, nga rrethanat e tij, nga gjendjet e tij njerëzore dhe në përfund, kemi zgjedhur që të flasim për porositë e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ka porositë Muhamedi alayhi sallallahu selam ummetin e vet me cilat porositë? Por çka i ka lënë kalar më vështë, çka i ka lënë testament, cilat kanë qenë porositë dhe këshillat e fundit? për ummetin ti, e tij alayhi salatu alayhi salatu salam pejgamberi sallallahu alayhi wasalam vazhdan per mend hadisin qe kët ummet e ka llogarit sikur evlat te vet gadon pejgamberi alayhi salatu salam innama ana lakum bimenziletil valid uallimukum qatha alayhi salatu salam um por juve ja si pozita e babas si pozita e prindit un ju msoj juve Pa von dietarët sigurisht që ka vënë këta es-sanani, un jam në opozitën e babës për Juve në dhëmshuri, në butsi, në atë ndjenjën që dëshiroj t'ua mësoj më të mirën dhe t'u largoj nga më e keqja, sikur që baba s'ka dëshirë kurrë pa evladin e, e vet keq, ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka dëshiruar këtu ummetin ta shëh keq. Dhe këtë ka qenë nga rahmeti madhë që ja ka dhonë Allahu Subhanehu Subhanehu e tjala Për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam Kalon shumë për nësi Shumë testamente Mirë po, do t'i përmendit ato më krejësorë Që i kalon për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam Për nësi e parë Që do të përmendit Nga për nësi të Muhammedit sallallahu alaihi sallam është për nësi e për dosë të të vet Për dosë të të vet Usi këmfi ashabi Thumme ledhina jelunahum Thumme ledhina jelunahum Thumme jefshu lkedhibu Hatta jahrifer regjulu Wa la ju s'te hrafu Wa jeshheru shahidu Wa la ju s'te shheru Këto mbenga mila lejë sara dhe selam Po ju porosis Për shok të me Kujdesu në Për shok të me Pastaj Ata që ka vinë Mas shok vetë me Tabena Pastaj Ata që vinë Pas të Shokve, të shokve të mi Ate janë tabi, tabi inët Tri breza për nga mërë A.S. ka thonë Ju porosis që Të silëni mirë me ta Të besoni mirë për ta Të qoni, të qoni rahmet për ta A da e ne kër i përmenim sa Apo qëfar themi? Radiallahu anhu Apo radiallahu anhu Ekshtu mëra Kër i përmenim tabi imë qëka themi? Rahimahullahu Allah e Mëshirohë Se, nëse kjo është për osia Muhamedi sallallahu, sallallahu a.s. Ka të në a.s. Pas të të gjënëratës së tret Atërë fillon mu përha për rejna Deri sa njeri bëmbejnë Allah Pa i thanë kërkush Ka të djetarën nga gudzimi i madh Për me bëmbejnë Allah Subhanehu Va të janë ka të në a.s. Pas të të dëshmonë dëshmitari Pa e vetë kërkush Thojë njerëzit unë jam dëshmitari kësaj pune, pa i thonë kërkush a je dëshmitar apo ja. Për këta syje të ndërruar gjemarli, porosia e parë e që e kalan të fundit për nga mele së nam, është që të silemi mirë me dosat e ti. Për këta syje e hrisunejt e dhe gjemati besojnë se shokët e për nga mele sallallahu alai e sellem, që të gjithë me përjaqtim të munafikave, përsa të janë numër i tështë, pa një or për neve me emra shumica e sahabeve pjesa dërrmuese përveç tash hipokritave që nuk numërohen sahabe ata janë njerëz të cilët ne jemi të knajtur me ta sepse Allahu ka thënë në Kur'an radhiyallahu anhum wa radhu an Allahu është i tknaqshme ta. Andaj ne zgjuajmë të mos u knajsh me njerëz që është Allahu i knajsh i gërasme ta. Për këtë kësaj do të vijë pejgamberi jo, sallallahu alajhi wasallam ka folurit për sahabën në përgjithësi Rasmeton Enes Ibn Malik, radhjallahu anë hadisë këtë zhëri më në Bukhari, o dhe më në Muslimi, se Pengamel A.S. ka porosit për ensarët. Ka porosit për ensarët. Tregone Enes Ibn Malik, se Ebu Bakrë Siddiku dhe Abbasi, radhjallahu anë huma, kanë kaluar pra një mezlis të ensarëve. Dhe ato kanë qajtë. Dhe ato kanë qajtë. Dhe ju ka thonë, qëfar po qani, ka thonë, përkujtojnë a mezlisin e Pengamel A.S. A ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë treguar për këtë për këtë të çarrë dhe pastaj pejgamberi alaihi sallallahu selam e ka mbajë xhutbe, ka falendëruar Allahu subhanahu wa taala, pastaj ka thon: "Usiikum bil ansar." Po ja ul la testament, po ja ul porosin encarut. Runi encarut. Pastaj ka thon alaihi sallallahu selam: "Fa innahum klishi wa aibati wa qad qaddu alladhi alayhi wa baqiya alladhi lahum." Ka thon pejgamberi alaihi sallallahu selam Ata janë gjematiem Ata janë gjematiem Ka thonë imam nevoju Ka thonë ata janë të veçantit e mi Khaz sa ti Të cileve u besoj dhe më bështetim të këta në qështjet e mi Më bështetim të këta në qështjet e mi Pasaj ka thonë me nga mërë ari salat dhe selam Ata ja kanë krytë të tjurë në vet Ata më kanë mbrojtë, më kanë pru deri qëtu ku janë Dhe kanë krytë tjurë në vetë Ta është kanë bejt veçmi respektuet Ata kanë kryet e tyru në vend Pase ka thonë Pra nëni të mirët e tyre E nëse dikush për e tyre Bëndo një të keqe, faljani Dhe kjove zë kanë zërë djetarë Që ka përmen këta imam lehoj Në haqër e skalani I mënkaj me gjozi në, në mënyrë të veçan Ka thonë Si cilin njeri që ka autoritet Në mesin e muslimarëve Si që janë hoxalar, djetar, hafëzlar, imamlar Nëse gabon në 1, derisa ato që i holisam demi, në 1 çështje deri në 100 çështje. Në çështje nëse gabon deri në 100 çështje, duhet më afal. Pse sa autoritetin e kotmall. Të ndëruar xham diplomat për njerëz nuk e kuptojnë këtë. Kur ofendojnë dijetar, ofendojnë xhallat. A di ku a di ku atum shuoën, në islam atum shuoën. Ai nuk e di. Ai wallahi më di ç'i islamit a di më shuoj kur si si kish mshuoën. Pse që për parëmendojnë e kështu e zbrazët dë njoja pjo gjëlarve a ka më islam kush ka me ka të zu për islam për këta që ju i qka ta për nga me seram këta janë dostat të mi nëse ka bojnë diqka për po mjaftën që i më kanë rujt muhe boda të kanë kripu në neven të ashtë normal që i kanë me ka bu di, diqka ka më në që i me ka bu diqka do shta nda juve arad, ali, seran seran, e kështu më rad më i për qka ta ali i seram dhe seram të g në veprën e madhe që e bën me mbrojtjen që i ja bën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jëraçkamunë më bë pastaj do të më jau fal. Për këtë arsye dhe zot, parosia e parë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte që të kemi kujdes me ansarët. E çon janë shumë pe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Parosia tjeter e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte zërat që të duam disa prej sahabeve në mënyrë të veçantë. Pra me emra me emra E ka pa më pejgamberi bega mbërë alayhissalam. Priturve zakane ka pa më pejgamberi Ebubaker dhe Omer dhe katër halifët. Dhe e ka pa më pejgamberi alayhissalam edhe Usame ibn Zejdin, edhe Zejdin. Ka thënë pejgamberi alayhissalam, "Inta ta'nu fi imaratihi", ne sio akuzoni Usame ibn Zejdin. Sa kanë akuzuar disa brengjësve. Ka thënë pejgamberi, "Jo edhe babana vetë që niakozue. Ka thënë pasha Allahu, ai është i denj, meritor për të qenë komandant." Pastaj ka thënë ai është më i dashuri të unë piketjesve apo madje se kanë dhjetarë këto nuk normal po fshihet shprehja e dashurisë nuk do të kupton se është më shumë se papakërsidikun pas e ka thon pasha allahum pasha allahum ai është in kana la uhibbu hum ilayya min ba'dih ai është më më i dashuri të unë pas pas babës së Tina ka thon usikum be ju ju porosis me ta Të aduni Usama ibn Zeydin, të innehën min salihikëm, sepse aje është për njëzve të mirë të juve. Aje është për njëzve të mirë të juve. Gjitha është të dhe zërë, pe nga mërë i jonë sallallahu aliju sallallem, i porosiste sahave, që nëse dikan për i sahaveve, pe nga mësëm e ka përkacu të vetja, ja u kalon amanat sahaveve me rujtë ata. Dhe gjënë e gedali të se e kanë djetë imam Ahmejdi në musedin e tinën nga Abdullah ibn Amri radiallahu alë Thadë, uh, ka qenë njeri i quajtur zimba e barauhë Zimba e barauhë Edhe e ka pas një shërptor Kjo zimbaj Edhe e ka këput pak hunën ja, Se zakonesh kër janë nërvëzu me sklefrit dhe me izmeqav I kanë rre Kështu e kanë pas tradit Edhe shkon kidejalet e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam dhe ja shehunin te çame. Edhe i thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, kush ta ka boti këtu këtu? Kush ta ka kush ta ka lënduti je? I ka thon Zimbaj. Zimbaj shefi vet. Ata li ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e katir. Atë këtu, pse ja ke boti hunën këtu? Pse ja ke çati hunën? Ata li ka thon, "Ja rasulullah, ti ka boku këtu këtu, ja kanis te arsetu te makim ka boku edhe une demake kum e kum godit." Ata ri ka thonë për nga mberi a.s. Këti shërptori, shkoj e i lirë, si e më robitina. Në këja kom punën madhës në atë vaktë. O sikur me ta mordë, së di shpijën, kërën, me thonë, s'ko, s'kjallë më tuatë. Shumë me shërptore, gjithë shka i ka krypun, ajë. Ka thonë shkoj, se ti e më i lirë. Ata re, akon i zakon, kër e liron në dikush dikan, ajë përkacojë të ajë. Ata ri ka th Unë e jam i lirua rikullë Pra dhe këtë Ka thënë me ule Allahi Ka thënë ti e Miki Allah dhe pengan verit so Unë janë du të lirua As... Lir. Ka po zullum A tëreveze këtë Ka thënë Thëtë Abduaib një amri Thë dhe pengan verit Thëtë dhe pengan verit Amanet Testament Saabet e këtë shërptorim Kur ka ndrujtë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam ka hartë e Bibekrit. Te hartë Ebubakri Siddiq radiallahu an ali ka thon testamentin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam. Unë jam testamentin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, atëri ka thon Ebubakri, po, kenë me të rujit, çish ka thon pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam. Kur ka vdeke Ebubakri Siddiq u ka shku te Umejë. Ka thon unë jam profecia Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam. Dhe u merr khatabi ka thon po. Po ata kilometrujt, çish ka thën Allahu dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Pastaj ka thën, unë kam shkuën në Egjipt. Duam shkuën në Egjipt. A dhan shkon në Egjipt, unë i shkruaj guvernatorit të Egjiptit, rruj e ket se është polosia e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Kështu dha Zërat Abu Bakr Siddiku dhe Omar Khattabi, kur e shërbën Siddiku, për dikan ka thave sa mburunë se ta pejgamberi sa kishte shumë kujdes. Për këtë vëllazë, si, për polositë që pejgamberi sallallahu alejhi ka dhe sellem i ka lanë, ka qenë edhe disa prej emrave të veçantë që ka polositë sahabët e pej nga verit ale i salat dhe selam pej nga me salat dhe zër ka porosit që mu kujdes për namazlit ka porosit për kret ata që falin 5 kohë namaz me pas kujdes me ta si dhe zër të regon ebu umeme radhjallahu an thot një dit pej ditve pej nga verit i pat 2 shërptore 2 djem 3 thot edhe jadha njërin prej tëre ndërko që kishte kërkuar maherët alihu radhjallahu an jadha njanin Tha me në njëni Edhe i thapin nga mbëri sallallahu a.sallam Aliju La të dëribhu Mosim shokur Mosim shokti qërtorit Thë inni nuhitu Andorën bi ehri sallat Se mu e mu ka ndalu Për janës Allahut Mi mshu atër është ka falen Mi mshu atër është ka falen Pase ka thënë Une e kum pa këta duke u fal Pra i falë 5 kohë namaz A mu Allah në ka ndalu më mëshuatë çofalet gjithashtu dha zerka ard nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam gabihureja radiallahu an se i ka dhan e bilheithemit i ka dhan a kishë shurtor ka than ska mi an ja rasulullah ka than kur vijn disa shurtor hajdet ona ka mundsi ta zgjedhin ja kur ka ard ja ka dhan e ja ka dhan dy shurtor ka than zgjedhni unit bitëra edi ka dhan ebulheithemi ka than zgjidh matimui rasulullah cili bi dyra Zemë ati mu Atari ka than Për uh, nga mërë alë i sëratë e sëram A i cili i lihtë zxedja Dhe e këshilohet me ta Ka than a i du të më konë besnik Atari ka than Pra, ti malave mundora, po Ka than, du të më konë besnik Se ti malave mundor Ka than, hudhë edhe Ka than, merë e këtë shërtorim Pse? Ka than, sepse une e këmë pak Ta të falë peskona mas Shikë vëzë me shkaj ka mod, S. S. S. S. S. më Për nga mërë alë i sëram E këmë pak të falë peskona mas U ju ka shkruajt letra ku kryetarëve të vet. Atësh që i ka pas në punca të vet, na në përshtete për të tjera. Ju ka shkruajt letra, ka dhën këshire. Puna e parë, çka unë kam të morë ti llogarisin nën kryetari i jem, e ti kryetari i aty vendit, o namazi. A e fal ka thon ti si kryetar namazin në rregull. Nëse s'ma jap gjevabin namaz, tamam, ket djellës ti pronoj. Dhe ku e ka morë? Pepe nga meri talë i salatu i salatu. A sot do lezër? Sot. Shefa të ndryshu. Ata që e zonë bejtë startet, çkaj e kujtë e startë të diqka e. Me qka i vesin? Qka i vesin për tërë të vetë? A ki pa <tusur> shef të i tonë? Qirëllo, ka dalle. Para se me masos ti mudë biznesin. A u fale. A u fale. O lezër, kjo du të nukon të raditë të kitë shefa bërë. A i cili si shef për tërë të vetë në gjami. Walla i kan A i si cilës i tutët Zotë i dueta, ti kam ndë tuta Paj, vallaj, në momentin e parë kam e të korruptuë Momentin e parë kam e të vjedhë Momentin e parë kam e të manipulu Pse? Paj, atële manipulu Zotë i me vetë Ju khadi unë Allahe Valle dhine ëmënu Ata e më ashtrojnë Allahe dhe besimtarë Për këta si ju shka i tha për jonsam Piktin e dyve, mera keç ka falet Ka thanë Dhe si lumir me, me ta Ma e men, testament Muslim mir mirmeta. Atare Karl Abu Al-Haithami edhe i ka treguar grujës vet se pejgamberi sa më kalsin në shtror dhe më ka thënë ruaje mirë, se kjo është namazli. Atari ka thënë gruaja vet, a do Muslim mir ti me këta bash mirë çish të ka thënë pejgamberi apo? Ka thënë liroje ke. Atare ka liruar. Dhe kjo ka qenë për ai me nisi se Abu Al-Haithami. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka lënë testament që Muslim mir me kan me nxansat e dijes me talebet, me talebet që kërkojnë dhije, me ataset e marit rrugën e shëriatit, e marit rrugën e kurallit, e marit rrugën e hadithit, du të mu silë me ta, dhe kjo është fatkecijo si, Allah i sëtë, se si një zi përshemot nuk silën mirë me o gjalar, me dhjetar, me talebet, me havezlar, duke ju bo arrogant atënë, duke ju shitë fodullok atënëve, dhe kitë kjo dhe zërë është pjerë mjerimit, kur zotje mjeron dikan, zdi musilaj, zdi musilaj. دجا دجا شفرتقان ابو سعيد الخدريو غا ابي نظره فاد غ ابي سعيد الخدريو كور وينتا ابي نظره ممر مسلم طلبه ابو سعيد الخدريو ابو سعيد الخدريو اش كيف فهمته كيف كان صحابه لو ثنته مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم شيكو اش كيف فهم ابو سعيد الخدريو كان صحابه Kër i ka mësut po, në zonë sa të vetë Ta bëjina që e ju ka thonë Kër ka arë në zonë që ka thonë merhaba Ti e porosia e Muhammadi tali sallatë sallam Ju jeni porosia e Muhammadi sallam Thonë të Ebu Said el Khudriju Në porosis të pingam veri sallallahu a.sallam Musil mirë me juve Musil mirë me juve Pasaj kanë komentuar djetarët se Qka, qka ka pas përshëllim E këta pingam veri sallallahu a.sallam Kanë thonë djetarët e ka pas përshëllim Që si të sëri Uh, ka thonë El Munawi E si domos ata të cilët kanë uh, shenja Se kanë me mri më ba djetar dhe hoxalar Të ata shtohet doze e respektin dhe të tëre Për këta syje ka thonë djetarët se Djetar dhe hoxalarët e kanë obligim Që të cilën mirë më nëzansat e tëre Edhe të ju i thojnë mërhaba Që shka thonë bë nga mësëlam Mërhaba në bë tali bil ilmë Mir haba po talli i ul. Shkoj ka thonë me selam. Mir se vjen kërkuesi i dijes. Diës, mirësevjen kërkuesi i dijes. Pastaj ka thonë, "Dhe duhet më morr me ta, dhe me nderu ata, dhe me i, me bomundim mir ata." Dhe pastaj ka thonë, "Me pyet për ta, me i trajtuar me fytyrë të hapur, dhe me tregue sjellje të mirë, dhe, dhe me dashuri" Si domos atëtë të cilët janë të zeshën për i talebeve Dhe për njëzansave të dijes Dhe a fëzlarve e kështu mëra Për këtë asilë dhe zë për nga mirë Ka pas për i porosijë Dhe kjo porosijë e si cilët për i neve që duhet Ta këtë dhe zë parasysh Merë me mësim një herë për gjithmon Që të cilë me mirë Me ato që ka për njëzëm ka të nësilë në mirë Për nga mirë I ka ndëru e sa avë Q dhe burra t'mlloj pejgamberi sa më thonte Ibn Mesudit po Ibn Mesudi tha ke a doni ju jo me lexu Kur'anin taze po çaj po e kide mirëozot kush lexon madh taze pejgamberi sa më me Ibn Mesudi ti lezon kur imamit po nuk krasozon lezim i pejgamberit sa më lezim e kërkuina mi po pse donte bejon saman para kit sahabeve kush don me lexu Kur'anin freskt le ta morë Ibn Mesudit pse sa i ka ditë një ditë des mos tani çka me voku me shkuna Apo, nuk tha e bubekri Po, ja rasuallallah, po të ki ma i vogl Nuk tha e omejri, ja rasuallah, po ki ma i ribe Ku ma të mna Nuk shkon dhe zër, kjo ma i ribe, ma i vjetër Kujtja jep Zotë i gjellë i gjelalohu Ka tha o meganber a.s.a.s.a. Adit jazit iman Bukhariju Me juridi lëhu bihi khaira ju faqqihu fi ddini Allahu kujtja do khairin jam son fejr Ablajb një abasi dhe zër Thot i kam pas një didosta I kam pas një didosta Edhe ju thoisha Sa janë gjallë shokët e penga me sëram Vraponi mas tëne tja u mor nga elmin Edhe atëm thanë Po hajtë marëlejt i ketë mundë Hajtë se, hajt se kur kus ka me pas nevoj për tje Thot apdojmë një abasi Filuan me vdekë shokët e penga me një sëramë Dhe filuan njërzit me më thanë Oj më një abasi më skingusha kanë thanë ata Dhe thot filova duke ju tregu njërzit dhe krejt Elmin qka e këshin lanë ata Thot ardhen atë dy shokë nga të muhe Ado po mthon Ibn Abbas, kët dunjaja për të liptye. Kët dunjaja për të liptye, tu dashme lip, dash lip hadithën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka i Abbas, tha Ibn Abbasi, tha a ju thojsha? A ju thojsha sabër? Sabër se njerëz kanë më pas nevojë për ilmin e juve. Kanë më pas njerëzit nevojë për ilmin e juve, përkëdhasëz është porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të mos i sill mirë me dietar, të mos i sill mirë me talebe. Mbi nëse do të mos i sill mirë me talebe, para më naçka ai icili E kam su të lepër Ajë cili si e kam su O dhe zërë, a munë e përna menu unë njëri se të kam su Kuranin Të kam su hadithin Të kam su që shmufal Të kam su që shmimor abdes Të kam su që kanë është pengamber Që kanë është zot Që kanë gjennet Që kanë gjennet Sa haki ki ki tina? Sa haki ki e? E ti shenjëzit e ndekazohen fëdulla E mendjem dhoj E munohen Subhana Rabbi Mi maj qere hoqës Këni badisa? Mi kanë gatru të el O, bëzër, kjo në mjerim Kush ka me u, bëzër? Qëka ta për e në sëlam? Merhaben, bë talib il ilmë Merhaba për zansin e dijes Qëka ta ebu sajid al-kudriju Qëka i dhënë të talebeve drejta Hajdi me të mira Se mun ka porosit për e nga mërë e sëlam Musil mirë me juve Për këta si u, bëzër, kjo ka si e për e të testamentem Për e nga mërë e sallallahu alai e sallam Bëzër, gjithashtu për e nga mërë Parasem e vdek të regon Enesim Numalik radiallahu an Se fjala e fundit Për nga mesem që e ka thon Dhe e thon të shpesh pak Parasem e vdek Cila është vëzër Es salat, es salat Namazi, namazi Proporosia e fundit Vëzër e për nga mesem ka qen Namazi, namazi Do të dim pasaj Kaporosit për grat Dhe për robri dhe hizme qart Andaj namazi Dhe familia Namazi doja ndryshti që duhet të bëhet ka dombej gamel alayhi salatu salatu wa ma malakat aymanukum as-salatu wa ma malakat aymanukum runa namazin runa namazin gjithashtu ka një hadith nga Ali radiallahu an thotë ka thënë fjala e fundit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam as-salatu salat ittaqullaha fima malakat aymanukum runa namazin runa namazin tot uni allahut në atë që Allah ja ka lënë dorën e Juve për rrobat dhe qelovë tot uni allahut mososin li kasm ya ta ti dozer munesh me gruhen cka duhesh me babam amma ma se sban se e dopt. do çdo dit pasaje edhe a ditë të tjera të veçanta për për gratë të sira të ka polosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për polosin e vezën që ka qenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam cilia edhe ka polosit që ti pombahemi librit të Allahut dhe ta ruajmë nderin e familjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e cilat se janë ahlul bayt ahlul bayt nga Talha ibnu Musarrif thot E pyete Abdullah ibn Abi Awfa, ai thash, ai ka lan pejgambësin ju e juve doni testament, ai tha jo. Pastaj tha, ë ky pyçi, Talha inu musarrif, pse njerzit lajn testament, ata i tha Abdullah ibn Abi Awfa, awsa bi kitab Allah azwajan. Ai ka lan testament librin e Allahut. Pra fillimisht kur e ka pyet sahabiun, ai ka lan pejgambësin testament, ka menuar për parë. Jo, s'ka lan para. Ka dhan po pse njerzit po llojn testament, po no, para se me vdek e dheni lejoje deri ul me një testament. Apo e tani tha pse njerzit po llojn, tha jo, po json pra para se mefdek, ka llojn, hap testament e ka llojn librin e Allahut. Po para se me vdek ka thanë, mbajuni li librit të Zotit subhanehu subhanahu wa taala. Tregon Zeid ibn Arqam, tha pejgamberi jehu sallallahu alaihi wasallam i ditë në namajtë xhutbe. E falenderoj Allahun dhe na këshilloi dhe na kujtoi dhe pastaj tha E më më bajdu, më pas O ju njerëz Unë jam njeri Shumë afor është me më ardh I dërguar i Zotit tem Me leku i vdekis Dhe unë du di përgjigje matina Ka than, une përja u la juve dipun trana Va ene teri kum fikum Thakalejni Përja u la juve dipun trana E para pritërën Përja u la u kështu Qile ka qenë, e para Kitabu Allah, Libri Allah Përbajo në libri të Allahu, lecënë në libri në Allahu, mësënë në libri në Allahu, banë të gjyët libri në Allahu me vepra, banë të gjyët libri në Allahu me moral, përbajo këti libri të matë të zotit të bareke vë të jala, pas e ka thonë, në këtë libri në keni udhzimin dhe dritën, pas e ka thonë për nga me selamë, mërë në libri në Allahu dhe kapnu për ta, shikëve zesh fakt testament i ka lëmë për nga me në sallallahu aleyhi ve sellim, thotë, Zeid ibn Arqam dhe filloi me fol për Librin e Allahut dhe me fol dhe me fol se libri i Allahut është kështu dhe kë Kur'ani është këtu dhe e, e bën ma, i pultë mall. Dhe vëza kom diçka më të mundë se Kur'ani, ki çiki Ramazan, çka u bë? Kush mënde Ramazan, në Ramazan? Ni ayeti Zotit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Mu Ramazan, se në ka zbritur Kur'ani. Banetin mush me bë. A dhe mush me bë. Shiko Zot? Shiko, vet sa dita funit apo ka up Juk ka u pjesë vëllënetin Men tash i kanë të vajrami E luq me allahën që allahët të ikizon musliman kërës që janë e përbot A ma ku shepa një Ramazan, një Ramazan Zotit A mujna në me ba? Sën e bajna Për këtë asilë e zë Sa më nga të zotit Sa më nga të më dhështive dhe lërësive Pasaj thafin nga mërë a.s. Kjo është e para Pastaj Ua ehlu bejti Dhe ju porosis për familjen time U dhe kj Po jo a u kujtoj Allahun për familjen time Po a kujtoj Allahun në familjen time Po a kujtoj Allahun në familjen time Pse vëzë familjen time? Nga se për nga meri sallallahu aleyhi sallem Besimtarët për familjes vetë Ehlul bejt Jo a të që ka thënë shijat Që na nuk i dojna ehlul bejt Hasha vë kella Nuk ka njëzë madashur Për ehlisunetin dhe gjematin Sesa ehlul bejti familjarte pe pygambelin sallallahu alajhi. Sa'a do ibn al-Zinari. Al Sa'a shume do ibn Hasanit dhe Husainit radiallahu anhuma ardahum. Sa'a do ibn Abbas dhe ibn Abbas. Se dhe dhem ajo i Gabos, ajo i Gabot. Hamzin. Çka bani bezoan burrat Hamza. Ër er vrasesi i Hamzës dhe tha po du mu ba muslimalla ja sallallahu alaihi. Tha banu. Banu famusema. A mosumble pa vtirë? Më së më dhe paraftire se Shumë më gillë nduë A e ki vratë ati hanëzën? Po Më së më dhe paraftire Për këtë asyri e thapin nga me sëram Rune familën time Rune familën time e, Gjithashtu ka arën të asmetim tjetër vezër Që e kanë qëri më më tërimi diju Ka thënë a.s. Pëja ula juve Një diçka Që nëse i përmaheni asaj Kur s'kini me dhevju ja, ma si desone Qëla e jo Ka thënë Njana ësht e para për tëre libri Allahot i cili është një litar i lidhër mes qilës dhe tokës po Allah i dhe zërë nuk ka dikush që mundët me bërë një diçka e hizmet sikur që i banë librit Allahot nuk ka dikush që Allahot i janë në nështronë njërës sikur dikush që u amëson njëzve një libri në Allahot s'ka, që ka dush me mësu aje që ka amëson njëzve ajo është më i lartë pëse është litar i lidhër me Në emër të Allahut Subhanahu ve Teala, pas e ka dhon pejgamberi selam dhe familja ime, përmbajuni familjes familjes time ka dhon derisa të takonin xhennet te haudhi, derisa të takonin te te ujit ose me ka prendua Allahu te bareke te bareke ve Teala pas e ka dhon pejgamberi selam, kshirni mirë që i shkini musilë ma si të desunë me familjen time se pa, e ka pas gajlë vëzër pengamberi familjen e vetë se ku ka me elan familjen e vetë si do mos besimtarët prej, prej tëre gjithashtë vëzër pengamberi johën sallallahu aleyhi vëzëllem kalon e, testament sahaveve që minë zirë paganët prej gadishullit arabik të regonib një abasi radiallahu an dhe thot dita e ejte qka nëtë dita e ejte Ditën e e të ju gështisur së mundja për nga mërë sallallahu aleyhi sallem Dhe tha U tuli u ektub lëkum kitaben lën të dillu ba'dahu ebeda Mas jellni një libur të washkru juve që mësë dhe vjoni asni har pasmeje Pasaj e porositit tre har për nga mërë sallem dhe tha Akhrigjul mushrikine min qezirati l'arab Wa e gjizul wefde min ahvi ma kuntu u gjizuhum Wa sekete ani thalitha au kale fë nësituha Thot, Ibni Abasi i dha disa prej testamentëve Njërën për të tëre e majtë amen Trejtën e aroha, dyjë i majtë amen Cila jo, ka thonë për nga menë Në gjernë një paganët nga gadishu nga arabik Most mese, pos musliman Most mese, pos musliman Pas e ka thonë Dhe delegacionët që vinë për vizit të ju Delegacionët që vinë për vizit të ju Mu në interesu për islam Qka islami, qka korani Ka thonë, silë në me ta Që shëm silë une me ta Po po shemë kur vijnë njerëz i na s'jam pagan, ama jo më jetuat ti. Po vimë thon çka është Islami, që që kanë ardhur mëson më kanë thon, çka është Islami? Atë kurç ka dërguati e aksomerat, ka dhan ku të vinë misafet. Por më pyet për Islam, sillu mirë me ta. Do të shiko, kjo sa është politike e madhe për ne. Sa njerëz vijnë më shemë intereson për Islam, vijnë gjalli pyesin për Islam. Çka çfarë gjevabi kemi dhënë Allah më së ti ekish kish shtram atë jetë. Çka kimi than Allahu xhellu xhelalu. Çka nëse ti pim rolave tua, dikush ka thonë ai diçka, surreka këtu. Çka kemi dhënë zotit tan? Kur thoi ai ti pse ti më u bajshë pengesë mes meje dhe rrugës time? Pse? Pse nuk i lëshë njerzit rahat? Çka ta më mësuan fen Allahut, më mësuan hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka tha pejgamberi? Kanë ardë delegacione në Arabi dhe kan më pyet për për fe, kan më pyet për Islam. Sillu mirë me ta. Pse? Sepse kanë thanë djetarët që ka përmengta imam nevoju Edhe të tjerë për djetarëve Kanë thanë sepse Ajë cili djenë misafir Ose merë për shtipjet mirë Ose për shtipjet keqe Me bomë musilën keq Ajë dhe islami gërditët Që ka thaë mërë khattabi O ju njerëz Imama ju dritu Mëse zgat një namazin dherinat nivel Sa që mjë gërdit Allah i njerëzve Me thonë një me namaz ama Shishy që e sosit Nuk banë kështu ove zërë Por këto asojëta silëm i mirë njërës, për për me njerëz, sepse kemi përgjegjësi para Zotit. Ai di çka do të bën ka i maljozie. Ai di çka do të bën ka i maljozie. Thot, kam takuar shumë krishterë. Shumë krishterë kam takuar. Edhe thot i kum pyet, pse s'po jeni në Islam? Çu s'po jeni në Islam? Ai di çka më kanë thënë, e ka përmendë këtë në librin I kafatullahafan. Thot i pyet, çka pse s'po jeni në Islam? Ju edeni se Islami është hak. Fam thojshin, po mirë be hoj, këshire këto filan filan Gjemati juve po banë zullum Po vedh po banë, po banë senet liga Ku me hinë në në islam U i thoi shahun e thotimë në kaimi Hinë në marë në islam Se nuk o që ishen duboa ata Ato e më qatë vete kanë Pas taj në fund Mas i kalzonë kështu dhe bë Në fund thotimë në kaimi e gjëzije Pas shazotin Allah i kam i morë logari Keta ta Të cilët janë borë rebel të rrugës Kundër thirës Allahu Gjeli Gjelalu Wallahi kamë na marrë Allahu llogari. Në herë në shtrëndës e Gjikirit i kanë. Se kush eveti në shtrëndës e Gjikirit. Kush jetim ia ja pengu diku xhamin e Zotit subhanallahu te ala. Një zi vjen me mësu për Allah, me mësu për pejgamber, me mësu për xhenat, me mësu për xhanam. Dhe del dikush, dhe ju madh çera njerëzve, i kishin murall njerëzit. I, i, i, i don mi kallzua atina diktatur. Wallahi Allahu kamë na marrë të jetë llogari. Pashazotin Pash, Allahu kamë na marrë llogari. Allahu nuk e lefë në vet pavarhop oma, komunimet ata do të më rrola. Komunimet ata njerëz me sjellje të vrasë dhe të prish që embo shkak që njerëzit mos më mos më dashnë, mos më dash Islamin dhe dhe xhaminë. A do të më mungojë gjë, kamëna Allahu. Pse u se, se pengoj ti? Pse pengoj ti? E lutem Allahu, çama mos ta bam penges, por të na ban shkak dhe litar që njerëzit të hinë fein Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allah janë porosia e të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, edhe porosia për grat. Të regon e bu Hureira radiallahu anë, të se bëngë a meri sallallahu alaihe sallam, ka dhënë hadith, hadith zhe që të zilin iman Bukhari, të dhëtë a.sallam, istavë suvin nisa i khaira, po ju porosis që të cilin i mirë me gradë, dhe mërë një porosin e gradë. Ka dhënë a.sallam, fe inna hunna khulikna min dhila'in, wa inna e'u aqëshejim fi dhila'i a'lahu. Ka dhënë a.sallam, se gradë janë kryu për i bririt të Pjesë a më e shtrem të brinit a më e nalta Ajo, më e lakum i a më nalt Ka thonë a le i sërat dhe sëram Nëse donë me er, e drejtu e e then Ska mundësi me e drejtu gru e gjithë për më nëti E gjithë, kur Thotë për nga me e sëram E nëse e le sënë e drejton me e shtremt Thotë për nga me sëram A të rësillu një mirë me gratë Pse, ka dhe rizoti gjellë gjellë alë u Ka ndonë djetarët në komendin e këti hadithit Shikur që ka përmin këta imam Nehuiju Me këta hadith për nga me sëllam nga ka thirë që Një, mi për gdhel grad Dë, me bo sabër për Kryimin e lakuar që e kani Së s'ka faja jo E thotë po, që, që shtuve më ka kryu zoti Unë sunë bonabe si ti Unë sunë më nojë mërë si burë E ki bët nisa burë o fatke cish si. Thotë, ti kur një ditë su pajtove me muë Po, po dhe pajhoj, një ditë su ka po moshko. She 2 minuta. Apo, një ditë në ditë, pa më 1 minutë apo. E e mirë, po çat minutë vëzë çish ajo, a me dalë, më dalën më bó burr mësoni më ksin grua. Çka ka bënë gjonasana? Ka thënë, "Es sa usbin ni sa e khaira." Seloi mirë më gëra pse post drejtova çeshtu ka e ka kriju Allahu subhanehu ve teala. Thotë, "Dhe duat sot imam ne u ju na ka pa rosit me sam ne ka hadith, që të sillemi dhe të kemi durim me sjelljet që neve nuk na pëlqejnë begrave." Shpesha guja i ka do lafe Do fjall Ti thu Kush ja duro E du të mi duro Du të mi duro Se Qështu ka, ka porositve nga meri Sallallahu alai sellem Pas e ka than Thoti mam ne uju Wahtimalu da'fi u kulihin Dhe du Minin e kësë Kjo porosiju dhe zërë Se shumë rëplematika për ndohë njëzë Kiti që në telefonis në alë të thimë njëzët O gjokruja Ka dole Ka dole sabur Thoti mam ne uju Në këtë hadith ka Nëzitje Pë Për zajtë lëkin e menës atyne A këni pas e në përë Këtë këtë ka shku menja me Po i shkonë basove Aso i shkonë menja A një krijez që banë sabër Kuzhinën me la 24 saat Qaj të britit Kuzhinën 24 orë Qa ty La i pëshin, la i pëshin. Kjo vëzër a, a puna jo A më ne banë ti A më ne banë ti Ti një gotë me lipë Ku, ku, ku ma këni up gotën 500 gotë A ti se shë gotën Ze, nuk të ka kriju Zoti gjë ashtu. Nuk të ka kriju Allahu gjëna. Por këta shëllëdhë, ata bën një punë të madhe. Ata tashin në vladin. Ollai, paralamelo. Paralamelo, ti. Sa kishë bosa ulshëm ul? Me pastrua prej prej urinës edhe prej shfitjeve të vladit tan. A bën sa vën? M's'ban sa vën, o zot. Ajer bo, amar pak fmijën kur ai vogël, Lulu, thonë a do të ndihmot. Pse? S'n'ban sa vën, çu nuk ka kriju Zoti Xhelalul. Emir, kush e kush ku bën sa vën, o zot? Kripa që s'ka bën, kur ofmijën ismu. Van alla, do plot rënjesve. I temperatura ndit natës 39 apo. Edhe mfun burish këto atë deljas, me gjithë mirë, ha djel. S'i ndum lan me flet. Po mira ai fëmia i gjuna i jote, ama te ski sa aprën asaj, ajo tan natën, tan natën e qeshir. E mirë vëshë çka, do mund të paguaj ta. Po, çish po paguaj, ka thënë më san sapo me to. Durojë. Durojë familja është ajo. Gjithashtu thotë, ë, imam leuj në këtë hadith ka argument që është me kruh. Sheikhul Islam al-Taimi tha të pish haram që me bot, talak, grujën pa se bep të fort. Apo e dy së njës? Qloj, dhe fatë këtsisht, fatë këtsisht, disa prej burave, me zahit lëkin e burave, sa i lashtat dhe nuk e mëritonat e mërt madh, i ma, e ma grujën e vetë presion, të loj, qloj, të amarditën, të amarditën, kjo nuk ka burëni, o loj nuk ka burëni kjo, që që i te, te, te bojt, i te torturua ta, që që i te bojt, i te torturua ta, Tëjtë të terrorizua ta Tëjtë të të shkatrua ta Kruja ka problematiket mund Zë banë me majtë kështu ja maj, Shka të dhe Allahu gjelë gjelalu Ha? Fe imse kumbi ma arrufim A u të sëriham bëjese Dhe Allahu gjelalu Kushe ka shlutë gryën dhe her Tre të nëhenet me lot mir Ja leta moje mir Mileta moje Ja skall Kërë bërë bërë bërë bërë të lakë treha Së ne martolë më Për këta si jo dhe qëtu ka përnosit për nga mërë i onë jo, sallallahu aleyhi ve sellem, iju, dhe duhet mu këpu që prejesa që ajo bëhët si ti. Zdrejtojot që shpomenon ti. Leqë ashtu, që ka kriju zonë ti të vareke, të vareke vë tjara. Dhe dhe për përnosive që i ka nëmë për nga mërë i sallallahu aleyhi ve sellem, është edhe përnosia për njerëzit e e gjiptit, misërin. Këta shpedu imam Ebu dherri Hadid e që kanë zhë imam muslimi Nga për nga meri johën sallallahu alai sallam Këta në a.sallam Inën e kumë se të pëtëhun e misra Ju kini me e qelë Kini me shliru misrin Egyiptin Kër të qelni Egyiptin Kër të shlironi Egyiptin Këta në a.sallam Fë ahsinu ila ehliha Silnu mirë me banorët të e tërë Silnu mirë me banorët e Egyiptin Fë innelehum dhimmeten Wa rahimen Sepse Te ata Kemi një bes edhe fis A, Dhimme të në vësikhran Edhe bes edhe mitësi Ka të në djetarët Qka është për sëllim këto dhimme besa Tho di ma më, më nevoju e ilhur me tu al haq Kemi hak të ata Kemi hak ke të ata Ka të në qka është besa E qka është fisit Ta të imam nehoj Sepse nana e Ismailit Gruja e Ibrahimit Hajeri osh për Egyptit Pra penjënë se për ka thonë këshire Kur ta shqyronim Egyptin Sil në mirë me Egyptian Se ka thonë se a ti kina fisna Kush fis nana e Ismailit A penjën nga me sëlam Nipikujna E Ibrahimit a.s. Për këta si o dhe në shiko penjën zanë je te babgjish e ka pa ka than sillu mir me me egiptian gjithashtu ka than pejgamberi ejon sallallahu alajhi ka sembrej egiptian ka sembrej e gjithashtu pejgamberi ejon sallallahu alajhi ka prosit musil mir me egiptian gjithashtu ka than pejgamberi nga kapim me lik radiallahu an ka sallallahu alaihi wasallam kurtaçelni egiptin fastausu bil qibti khairan Sëllë në mirë me kiptët. Kiptët kanë qenë të kryshtarët e Egyptit. Dhe fjala Egypt që ka, aftë dhe zërë Egypt. Egypt, kipt, kiptit. Pra, internationalisht, në mënë botë një vëtë për Egypt, Egypt, Egypt, Egyptit. Ndërsa, te Egypti antë, ata vetë banorët, ata nuk i thënë Egypt. Ata e thënë Misr. Se përsa Allahu që ka lëbërinë në Kur'an, u të khulu Misra, insha Allahu, aminin, hinë në Misr. Hinë në Misr dhe Egjiptit dhe zërë edini ta shë më së falasim për Egjiptin se kemi shumë për me thonë për Egjiptin nga se uh, ne kemi jetuar në Egjipt dhe e, e dojnë a Egjiptin Egjiptit dhe zërë është në shumë vend strategik i dunjajës dhe njëndër analizat që kanë borë shumë prej analistave strategik për ekonomi dhe për në uh, uh, monë diplomacit dërkomtare uh, stabiliteti i lindjes është me stabilitetin e Egjiptit sivitetin e Lindjes është më, sivitetin e Gjirit dhe Egjiptit vazo kanë një numër të madh të levërdive të cilat muslimanët i kanë i kanë atë, nuk kemi tani po më përmenton nga se tema jone është diku dikon tjetër. Gjithashtu dha pejgamberi jona sallallahu alaihi dhe sellem ka parosit që njerëzit të kenë frikën Allahu xhala xhala dhe të bindën dhe të tin ushtrohen imamave të vet. Tregon Erbat ibn Sari radhiyallahu anta fali pejgamberin sallam sabahun dhe na porositi me një porositi në mëndecilet na rjedhën në lotët dhe na u dredhën zemrat dhe i thamë ja Rasul Allah ke porositi si kur më konë porositi lam të mirëse ke porositi si kur më konë lam të mirëse na leni testament ja Rasul Allah atër tha për nga vela i sërba dhe sëram ju porosis me tut për Allah tut juni Allah ta këvallëk për Allah ka thamë vësëmjive të pa dhe binduni dhe dëgjoni edhe nëse Allahu ja u kabo ju vë një imam i cili Do të me e dëgjue Ka thanë si cëlli Ata tësët kanë me mëri me jetu pas vdekjes time Kretët e që kanë me jetu pas vdekjes time Do të shohin përqarit mdoja Do të shohin grindje të mdoja Ka thanë mbaju një sunetit tem Dhe sunetit të khullefavër Rashidin Ebu Bekër Omer Othman Ali Për mbaju një atëre Vë addu Alej habin në vagjit Për mbaju një me dhanë Dhanë të fundi dhe mbaju Pase ka thanë Ruju një prej gjërave të të shpikura, sepse çdo risi o bidat dhe çdo bidat është dalalet. Pra kjo ka thënë politika e pejgamberit pe sallallahu alaihi wasallam. Ju dëgjosh lojë e pejgamberit ejon alaihi salam, ah ka polosit sahabët në hax që të kenë kujdes me xhakatën e njerëzve. Të kenë kujdes me xhakën e nder të njerëzve. Pejgamberi ran ju ka thënë, "Vala shadu an la ilaha illa allah wa ana muhammedun abduhu wa rasuluhu. Usiikum bittaqwallah." Doshmoj se Allahu është i vetmi i cili meriton adhurimin dhe se Muhamedi sa më shalop dhe i dërguari i tij. Ju porosis me takvalloh. Ka thanë se eu youm ahramu. Ka thonë më hocam, "A ka dit më të mëshëjtë kjo?" Kanë thënë, "Kjo është dita më e mëshëjtë." Kanë thënë, "Cili muaj është më i mëshëjtë?" Ka thonë, "Ky është muaji më i mëshëjtë." Kanë thënë, "Cili vend është më i mëshëjtë se kjo?" Kanë thënë, "Mekka është më e mëshëjtë sekret." Ka thënë pejgamberi sallam, "Atherë, vini rre." Jokut e Juve. Parët e Juve. Haramun Aleikum Haram i kini mija prek njëri qëtërit Shko për zërë Shko që i ka thonë për njëri sëram A ka më të qenjtë se qabja? Jo A ka më të qenjtë se qëki mui këna të bo haq Jo A pra nuk të thonë? Bo A të rju ka thonë për njëri sëram Sikur që kjo Sikur që qabja e ka shentri Unë për ju thamë gjakin dhe mallin Shka e kini Mos që aprak njëri qëtërit Ka thonë për njëri së Ke hur me ti jo mi kum hedha Sikur që është e shenjë Dhe paprakshme kjo dit A më në dhe zër dikush me shkun Arafat A më shkun haq Edhe me than Hajde e kada një dorsëm që tu Po shka ka lidi A jale janë dikush po, kuk, A menja Me, bo, me, me pos një haqit që tu ngat Edhe një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një A më s'polnë hajme mujtë me pot darësëm në haqë a, a më nështë me shku në qabe Edhe me thënë Ajde së të kena me knu tash, kena me pira ki A më nështë Jo, pëse njezit në mrena shpirët e kanë Öja, ajdi ku i e këtu Këtu sikur që është një shinë mi Se vape Edhe gjuna i sa Edhe, edhe gjuna i është Me kundërbler të, të, të se vape Qëka dha për nështë Sikur mua i shenjit i uaj Sikur mua i shenjit Sikur çhapia e shenit e Yuvja, sikur kjo ditë e shenit e Yuvja e Haxhit, haram e keni gjokin në anën e qetrit. S'ban me prek gjokin. Ka thënë Bejgambeni sallallahu alaihi wasallam. Allahu dynjërsve nuk një i jap rrugdalje ditës së Kiametit. Në çafir, Allahu la lut për kufrit dhe për shirkun dhe për nin fakut dhe për çdo gjë të keqe. Ka thënë shtiti parë, vullai si avzide, mu nohet që me dal bi xhenemit së sandal. Dhe e dyti si de ka derën e xaktë të muslimanit pa hak. Munot syni kërka. Syni kërka. Pse andaj Usama ibn Zeidi çka i tha Aliut kur ali ja, ja. i, la, i, la, i tha Aliu, ja, "O Usama, a le morëm imam se jam të ja. luftuar?" Tha, "Jo. Unë neha kumra, ekumra njëri, masi ka dhën Lajla e Allah. Unë shqoi të vras njëri që ka dhën Lajla Allah, sepaj këto." Çka i tha? "Jo, jo, jo. Çka dha pejgamberi? Dy njerëz valloj shu jap zhilli, shu jap zhilli." Pse? Njëri cili do vot kafir në sinë ka derë xhakënit pa hak muslimanit. Sa e madha joki muslimanëve. Sa e madh është joki muslimanit. Gjithashtu selesa për pejgamberin sallallahu alejhi dhe selamu ka thënë ijetimi dhe gruaja. Ijetimi dhe gruaja. Tregon Abu Huraira radiyallahu an tha të kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alejhi dhe selamu duke dhënë hadith. Allahumma inni uharriju haqq al-da'ifain al-yatim wal-mar'a. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu o Allah, unë e shtrëngoj faqin e dytë dobtive, i jetimit edhe gruas. I jetimit edhe gruas. A dinë gazet Imam Ibn Umaj, a Imam Ahmed në librat e tjerë. Kanë ndërtuar. Pse? Kanë ndërtuar sepse gruaja dhe jetimi ngjajnë di teatrit. Jetimi s'ka kërcan. Ti para mënon është ti mundosh a diçka duhesh me vau, po as ka pop. S'ka kush e mbron ata. Njësh edhe gruaja edhe kush kon te burri i vet. A jo vetë burri i vet që a dal tam Përshemot dërsa të njoftohet e dësa të kryoj e raport E tash, qka bojnë të nga dhe zesakonisht? A ne jove zemi u vërsur djetimit Në tonë, qdo rriti zba Se, po, ti e thana ta A i bole ka ba bo, dhe zi ka u, edhe ti me e thije Njëtë është dhe gruja Që ka thonë për janë, o oh Allah, une e shtrëngoj halkin djetimit Kanë thonë djetarët E ka pas për qëllim Që të ju flëtoje kitë umetit Une e ranoj halkin djetimit R Do vëza dijmë shapat Allahu xhan Kur'an për hakën e jetimit. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama inma ya'kuluna fi butulihim nara. A tashka janë parën e jetimit janë te angëll zardin. Zardën do hallën. Nu qallat Allahu xhadi kur sa aya, ti shaje ose. Allah, i ka me djeka, Allah u e ka më xjek Allahu xhan xhelalu. Ai rushi baba xhallo naru që mos ta ha post bi hallave të Zotit. Do mos ha në bi harame që e ka vë Allahu xhelalu, haram. Dhe shoqëza pejgamberi e sallallahu alejhi dhe sellem ka porosit, pri porosime që i kalan, lam të mirse, e ka porosit, ka orë një njeri, të eko se Aidi ibn Jeziri, radiallahu an, dhe se një njeri, i tha për nga mërën, sallallahu a sellem, ma lëni testament, janë rasulallah, ma lëni porosit fundin, janë rasulallah, tha të porosis, Shikoj, që që ka porosit, ka thonë të porosis, që të dvenë marë për Allahit, që që dvenë marë për një njeri, autoritetetiv familien të të të të të t I urt e ma plak e kësto A dhe në marën për ati po Ka thotë marë të të të vene për Allah Qështu edhe më nalt Shkohet e që ka në për të samën Ka thotë të të të vene marë Të të të të tërë Pre Allahu subhanehu Subhanehu e tjala Gjithashtu ka një njëri tjetë Të tekon gjurë muzë el hugejmi Pra di Allahu han Thotë i thash për nga merin Sallallahu alai sallam Jara sallallahu Ma jepli porosi Ta maj men përsa her Alla tekune laane, mos malkoh. A kjo dhe se kjo përnosi vlejt për për për për për për për një dhe. E, e së shpeshi malkohin e njëzit e dhe zërë, së shpeshi malkohin e rruna zëtë. Allahu e shkatë roftë, por kër gjojit që? Që su ka pajtu, kiti shka me tha? Zotit qafëm ta thejtë, Allah i shkatë roftë. Se malkohin kështu? Thuj zotit drejtoftë, Allah e drejtoftë, Allah e drejt odhëzotë. E, e kështu mëra, Allah... U... Allah i baft një bret. Pse, Allah, pse? Bune të zotin e u dhe zuhet. Pse e shkon opcionin e fundit? Andaj, qka të than? Qka të asë në në basri ju? Qoët një anë i pjuve e malkon vetën. Që që e malkon vetën? E malkon njeri vetën? Po. Tha, e malkon zullum qarim. Tha të Allah i shka të rëvë zullum qarim. Ta kja zullum qarim vetë. E malkon vetë vetën. Nuk në zot. Për këta si u dhe zërë, Wasijet dhe testament që të, të bëjmë mirë Pasit bëjmë a keshë Të regon e bodherë rrëti Allahun se, e, se për nga medri sallëm i ka thonë e bodherë rrit Të porosis me takvallëk në Allahut Në pshetsin tane Dhe në hapta zikurje në punë të dua pun Dhe kur të bëjsh keshë banë mirë minjarë Ku të bëjsh një të keqë Minjarë banë e Banë një të mirë Ka thonë dhe të porosis Që kur kujtë më smilip kur gja Edhe nëse të bjenë Druni, pidore, pidegës Musi e li përkuni, është vetë me reposhtë Kjo dhe se përshkak përmerujt autoritetin e Ajo se që kanë qenë sahabët Pengamberi sallallahu aleyhi sallam E merujt pabarsin Gjitha që dhe se pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Ka polosit këtë umet Që të luftojnë në rukët Allahut Të përmenin Allahut Dhe të alizohin Kuranit Të rekon Ebu Sa'id al-Khudriju Dhe të adin njeri të pengamberi sallallahu aleyhi sallam, Edhe më tha, erdhi një njerëz dhe i tha Ebu Saidul Khudriut, por poro, porosit diçka. Tha se çdo kohë ka ulur një njerëz dhe ka pitë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi i tha, të porositësh me takvallohq ndaj Allahut. E mirë, zot. Çka po bërin ti çdo me takvallohq, me takvallohq, me takvallohq, porosit me takvallohq, porosit me takvallohq. Ko... Takvallohq vëllazë është koha çështjeve. E, dhe thashë, ka thonë porosit me takvallohq. Ka thonë kjo është koka e çdo gjëje. Pas sa çojë thonë Ka than, o alej kebil qihad Për baju një luftës Luftët një rukët Allahu Gjellë Gjellë alu, Sefse kjo është murgërizmin islam Na nuk inan uh, Faltore për me mshëri Ka than, murgjizmi në islam Rërë bërë bërë një të islam është me luftur rukët Allahu Gjellë Gjellë dhe përmaju përmendjës Allahot përmendjë shumë Allahu gjelë gjelalu dhe ledzëje Kur'anin sepse ajo shpirë të ytë në qijel dhe emni dhe nami jotë në tokë kështu ka porosit Muhammed e sallallahu aleyhi vësillim që dhe është të dhe për nga mëri sallallahu aleyhi vësillim ka porosit që ku të regon ebu horere se ka o një njëri dhe i ka dhënja rësullallah ka me u uftu gjatë japëma një porosit kur qëkoj shdikun lar Tudju Allahot Alejke bit taqwa Allah Tudju Allahot Taqwa Allahot Wa tekbiri ala kulli sharaf Ka thonë dhe së shëtë mëriq me një pjesë në alë Tuj Allahu akbar Ka thonë pas i shkoj kënjëriju Tha Allahumma tëvilehu lërda al Wa hewin alejhi ssefara Tha përja në sëmë O oh, Allah Mledhja token Banja ma shkurt Dhe letoja uhtimim Letoja uhtimim Kanon dietarët pse i ka thonë bejam sa kulturmish diku nënalt, në Kodër, ku tumrijmë jetojë i përjetë, ku tumrijmë nëlt, thui Allahu Akbar. Sa kur ta ship Shkodra sa dal, po shehu ka thonë dietarët, këto vlenë për në aeroplan kur ti po sh. Mos më shikoi më një, e kishin në njerëzim ku kena muri. Ja thui Allahu Akbar. Allahu e mbyllse. Ne se të gëmlinë aeroplan, ne jam duke qallë nëse ti hip Kodër, thui shikou Salal kamim. Allahu me majmal apo sa ajë ka grivot ko uto kur tipsh në aeroplan kur tipsh në tren kur tipsh diku në al çka dosh me than Allahu më i madh a neza më duket më kënal Allahu më i madh se kjo Allahu akbar alo mësh pa më malsa gjithçka gjithashtu vëza pe politet pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të vëzem politika me sjellje të mirë ka thënë Abdullah ibn Omer radiallahu an eh, muadi në jebelë eh, pas pas një udhtim dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah eh, awsini me yap para osi të fundit i tha për një nga mësëram, a dhërojë Allah unë mësibëan kur gjohë shirkë. Tha, ja Resulullah, po dhe si të më lao. Tha, kur të bëjsh keqë, ban mirë min i herë. Kur të bëjsh keqë, ban mirë min i herë. Tha, shto maja Resulullah, e ndë, e ndë jepën për nësi, i tha për një nga mësëram, istëqim, rrit drejtë, rrit drejtë, mos ban sërëmrimë, për mbaju rrugës dre Regulloje s'jelen tane. Regulloje s'jelen tane. Kjo ka s'jelen dhe porosia e pengamberin s'allallahu aleyhi s'allam dhe shpesher kër e kanë t'yp, pengamberin s'allallahu aleyhi s'allam jala s'allallahu aleyhi s'allam, këll eki nga në gjëndet, që ka thën? E hasinukum akhlaqa. Adë dhe se ti kanë s'jelët më t'mira. Allahu sadigan sellet më të mira Allahu na mëuzoj chimë pas koqij Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. La polosia Allahs për e fundit beson ka dhënë të tjera polosia por se koha ka barova de sordita e fundit e Ramazanit. Polosia e fundit që ka thënë veza e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, të cilëve mi mirë edhe me hyjvan, edhe me kafsh. Tregon uh, Abdullah ibn Jafer radiyallahu an se pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam hyni tek domodhon uh, ai vendi ku i runin kafshët disa prej ensarëve dhe e pa një e, deve. Dhe ajo deveja ishte e mërzitshme edhe sigurt lotonte. Edhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe eshkoi dhe e elimoi, e, e pergdheli. Ata i që, që, që Atari tha pejgamberit sallallahu aleyhi dhe: "Men rubu hadha al-jamal? Ku është zoti i kësaj deve?" Ata i thanë janë prej ensarive, "Unë ja rasulullah, e jemi o kjo, kjo deve." Tha pejgamberi: "A nuk i tutetosh Allahut kët kafsh?" "A si tutetosh Allahut kët kafsh?" Allahu të ka mundësue ti me e majtë Dhe të ka bo prom Ka thonë qëtash sa mu ankue Se jetë e lodhë e jetë e raskapit Mu ankue mu e kjo Se ti jetë e lodhë Edhe jetë, jetë e raskapit Gjithashtu ka arë nga Jajla i mënë murra Nga murra se pengamerin sallallat e sellem Ka u thunë jarë për pengamerin sallallat e sellem Edhe ka arë para pengamerin sallam një deve Ka arë para pengamerin sallam një deve Edhe ka ponë si të deve së të letuë Sida Devës tuletuë. Ata i i ka, ka thën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Ma liba'irikum hadha yashkuquh." Kjo devja juve, çka është që po ankohet? Çka i keni bën kësaj devje? Shikova se çfarë rahmeti ka pas për për devën subhanallahu alazim, nda njerëzit nuk demojnë të ushironë. Devja ka thonë, "Çka kjo puna devës? Pse ankohet kjo?" Ata i kanë thën, "E rasulullah," ka thën, "E kena punu me kët devë. Pra, e kena lodh, e kena lodh." Këtë dhe, ka thonë, të waqed në alaijë në nënë harahu gëden, dhe e këna loë, dhe e këna boë e plan, bashkë, me e thejrë këtë dhe, për me hëndërë. Këtë dhe, ka thonë, bëngë në belësë, latënë haru, mësë të rëmë. Ka thonë, ata وجعله في الابل يكون معها çonë të tëa të tëa të lejata se sepse ka popet nga mëso se e kanë lovë edhe ju ka ju ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për okazion policia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çetë sillen mirë edhe edhe me kafshë gjithashtu pejgamberi ka bëu policia çetë kur thërnë kurban mësme mësme e mbret thikën para kafshët para mendon Allahu aqom rahmetu jikat ajo është dukam u thajë pse nuk dawn e mom ekë bodo do ka sapo si bëhon ti bëhon si si mafio Kac, po hajtë e kasavë pa të diqish për kuptojnë Po dikush njerëzve mënohet mi ubo kasavë Kuj të shkuve Ejnë e të thëmë, Allaho, kuj të shkuve Kuj të diju ka zhuti kasavë Abo, a kur dalu për para zhoti Ata i veze, shiko farahmeti ka da në bejtë në serafë Pse ka në kjo devja? Emi, a kemi pytë në të njerë, njerëzit Pse ka në ki? Pse u mërzitë ki? Pse u lëndu ki? Pse ka dhimbje ki? A ke pytë? Këta si jo vëzër të kanë që jetë porësit e Muhammedin sallallahu a.s. To vëzër kanë që jetë disa prej mësime që ne i mërëm në gjatë këti muaj Elusim Allahu në gjellë ola që Allahu të barë e kjo e tëra të zirë të vej pra tonë Allahu të i banë kabul Elusim Allahu të barë e kjo e tëra që Allahu të në mundëson që të zbukurojme me karakteret e Muhammedin sallallahu a.s. Elusim Allahu në gjellë ola që zotin ju të barë e kjo e tëra Në mundëson me edash Muhammedin sallallahu bete tona, më shumë se, tona, se, tona, se Allahun, të bare, e vladtet tona, më shumë se gratë tona, më shumë se pasulitë tona. Elusijem Allahun Xhelalallahu Tebareke ve Teala, çdo kontribut çeki me babër zot, Allahu ta ban kabul pineve. Çdo të mangët, çdo mëkat, çdo gjuna, Allahu ta fal, dhe, dhe Allahun, të bare, Allahu na ban afa le mahferat. Elusijem Allahun Tebareke ve Teala, çdo Allahu Xhelalallahu, në muslimanë përjetu shumë Ramazanëve, duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusijem Allahun Xhelalallahu që në kët Bayram po çopë po presim. Elusijem Allahun Xhelalallahu që Allahu fëmijët e muslimanëve gjozon, sidomos ata fëmijë, ata pleçë që qra, tasita 9 rënim, 9 shkatërim, 9 bomba, 9 9 luftëran e lutim Allahun që Allahu t'ja u mundson ç't'shliron nga dora e armikut. E lutim Allahun te barekehu te ala që Zoti o xhele xelat na mundson ç't'him në xhenetin e Zotit na runa Allahu pi zjarret e xheremit. Qulu qawli hadha wastaghfiru Allah li wa lakum fasaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.